واشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدا هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma baada kumshukuru allah tabaaraka ta'ala na kumtakia sala na salaamu mtume wetu muhammedin sallallahu alayhi wa sallam ndugu zangu katika imani الله تعالى tutakuwa na kalima tutakuwa na mada hapa inayohusiana na talabil ilmi wa adabu majalisihi umuhimu wa kutafuta ilmu na adabu za vikao vya elimu hiyo ndiyo mada yetu ambayo itachukua takriban siku mbili leo na kesho kwa hiyo mazungumzo yetu yatajikita sana katika swala la kutafuta ilmu kueleza umuhimu wake kueleza adabu zake adabu za mwanafunzi ambaye anatafuta ilmu anatakiwa ajipambe na adabu gani tutazungumza mambo hayo kwa ufupi tukianzia na sala zima la kutafuta umuhimu wake hili ni jambo ambalo limethibiti katika Qur'ani na Sunna katika Qur'an zimekuja ayati mbalimbali zinazoonyesha juu ya fadla na ubora wa kutafuta elimu na fadhila zawali wenye kutafuta elimu Anasema Allah tبارك ta'ala akimwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kul sema ewe Muhammad Hali yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Hivi wanalingana sawa wale ambao wanajua na wale ambao hawajui? Bila shaka jawabu ni hapana hawalingani sawa. Innama yatadhakkaru ulul albaab. hakika Haki ka wanalizingatia hilo wanalijua hilo ulul albab wenye akili. Kwa hiyo Allah Tabarakataala ametofautisha baina ya wale wenye kujua na wale wasiojua kwamba watu hawa hawalingani. Hali kadhalika kwa sisi tunaotafuta ilmu hata siku moja haiwezekani wakawasawa wale ambao wanahudhuria majalis za kielimu wanahudhuria durusi za kiilmu watu hawa wakalingana sawa na wale ambao wamekaa nyumbani tu hata siku moja hawawezi wakilana, wakalingana wale wenye kujipinda wakatafuta ilmu wakahudhuria vikao vya fi ilmu wale wanakuwa wana maarifa ya juu katika kumjua Mola wao lakini pia wanakuwa na maarifa katika mambo ya dunia yao kwa hiyo hawa sawa. Na ndio maana utakuta watu wakawa wanaweza wakatetea jambo la kijinga kabisa. Kama vile swala la mwanamke akawa anatembea hali ya kuwa hajijistiri. Kuna watu analitetea hili. Wakiona kwamba ni uhuru wa mavazi ni uhuru wa mwanadamu adhai vile anapojisikia. Alafu kuna wale ambao wanaona hapana. Mwanamke ni mtu ambaye ni mwenye heshima, anatakiwa ajistiri, asionyeshe maungo yake, asijionyeshe mwili wake. Sasa hawa watu hawawezi wakalingana. Hata siku moja Huyu ambaye analitetea hili la mwanamke kujistiri, bila shaka yeye ana maarifa makubwa. Kwanza katika dini lakini pia ana upeo mbali katika dunia kwa kuona kwamba wanawake anatakiwa heshimike anatakiwa astiri, ajistiri ha? kwa sababu ya thamani yake iliyokuwa juu kwa hiyo utaona yule mwenye kujielimisha katika dini ana upeo ana maarifa ana utambuzi katika dini yake lakini pia katika dunia yake lakini si hilo tu Allah tabaraka wa ta taala amwainua juu wale wenye kutafuta elimu daraja zao anasema allah tabaaraka taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa'illahu alladhina amanu ana wanyanyua allah tabaaraka taala wale ambao na wale ambao wamepewa ilmu, Allah anawanyanyua daraja nyingi kabisa nyingi kabisa kwa hiyo hizi ni fadhila zinapatikana kwa yule mwenye kujifundisha ilmu, Allah tabarakataala anamnyanyua daraja lake hilo daraja ambalo yupo sasa hivi Allah tabarakataala anazidi kumpandisha madaraja anamnyanyua juu kwa kadiri ya elimu yake ukiwa wewe elimu yako ni ya chini alafu kawa anaifanyia kazi hauwi sawa na yule ambaye ana elimu ya kati alafu akawa anaifanyia kazi na hawi sawa na yule ambaye ana elimu ya juu alafu akawa anaifanyia kazi kwa hiyo kadiri navuzidi kuongeza ilmu, basi ndio madaraja yako yanavuzidi kupandishwa mbele ya Allah tabarakataala kwa hiyo hili linatusukuma sisi linatutia nguvu sisi katika kuongeza juhudi katika kuongeza bidii katika kutafuta elimu kwa sababu kadiri unavyozidi kutafuta elimu daraja la lako linaongezeka li linakuwa kubwa lakini pia Allah tabarakataala akawasifu wale wenye kutafuta elimu kwamba wao ndio wenye kumuogopa sana Allah tabarakataala Anasema Allah tabarakataala inama yakhsha Allah min ibadihi alulamaa Haki si vinginevyo wale wenye kumwogopa zaidi Allah tabarakataala katika waja wake ni wana ni wale wajuzi kwa hiyo kadiri mtu anavozidi kujitaalamisha katika dini yake ndivyo anavozidi kuwa na hofu ya Mola wake Mathalani mfano dhambi inaweza likawa ni moja dhambi inaweza likawa ni moja limefanywa Mathalani tuchukue dhambi la la kuiba huyu ameiba ambaye hana ilmu, na huyu ambaye ni mwenye ilmu, ameiba wote ameiba kati ya hawa wawili nani mwenye kumwogopa allah tabaraka taala zaidi kwa lile dhambi yake bila shaka ni huyu ambaye mwenye ilmu. kwa sababu huyu anajua eh, machukizo ya allah tabaraka taala anajua adhabu za allah tabaraka taala akifikiria watu wa nyuma walioadhibiwa eh, akifikiria sheria ilivyo kwamba aliyeiba natakiwa afanywe nini basi anakuwa hofu yake inazidi zaidi kwa sababu ya ile ilmu alikuwa nayo na hii ni tofauti na ule ambaye hana ilmu yeye ameiba tu wala hajali ataona kwamba ah tutajuana mbele kwa mbele huko kwa Mungu hajali kwa sababu hajajua ghadhabu za Allah tabarakataala hajajua adhabu za Allah tabarakataala inna Allah shididul iqab hakika allah ni mkali wa adhab kwa hiyo ukiwa na ilmu hata kule kumuogopa kwako allah tbaraka taala kunakuwa ni zaidi unamuogopa sana allah tabaraka taala kuliko uli ambaye hana ilmu kwa hiyo hizo ni baadhi ya Ayati zilizo kuja katika kuonyesha umuhimu wa kutafata ilmu na katika ahadiith za mtume sallallahu alayhi wasallam zimekuja hadithi nyingi kemkem katika kusisitiza swala hili la kutafata ilmu miongoni mwa hadithi hizo ni ile hadithi maarufu yule ambaye Allah tabarakataala anamtakia khairi basi humpa ufahamu katika mambo ya dini hadithi hii ni muhimu kabisa unatakiwa uizingatie tena uihafadhi unatembea nayo kifuani kwako kwamba yule ambaye Allah tabarakataala anamtakia khairi khairi hapa duniani na khairi kesho akhera ikiwa Allah anakutakia khairi wewe basi atakupa msukumo katika kuyafuatilia mambo ya dini utajiona unapenda wewe jambo la dini unapenda kusikiliza mawaidha unapenda kusoma unapenda durusi. mambo yanayohusiana na dini wewe unapenda ukijiona wewe uko katika hatua hiyo basi mshukuru Allah tabaraka wa taala kwamba huenda wewe ni katika wali ambao Allah tabaraka wa taala anawatakia khair وبالعكس na kinyume chake kijiona wewe ni mvivu katika masala ya ilmu unafanya kusukumwa katika swala la elimu unalazimishwa katika swala la ilmu yani unakuja madrasa mathalan lakini ni kwa sababu tu mume wako kakwambia nenda unakuja madrasa ni kwa sababu tu usiboreke kule nyumbani unakuja madrasa ili upate kampani hapa na wenzako kiasi ambacho siku mume kasafiri darasa zinakata ukimpigia okti fulani mwenzako hayupo fulani hajakuja darasa na wewe huendi ukijiona wewe huna raghaba huna kule kupenda katika mambo ya elimu basi ujue wewe Allah tabaraka wa ta taala hakutakii khair hapa duniani na kesho akhera kwa hiyo tunatakiwa tuizingatie hili na tujilazimishe katika kuipenda ilmu Ilmu na radha yake muombe sana Allah tabarakataala akujalie wewe ni katika wale ambao wamepata ladha ya ilmu mtu akiwa amepata ladha ya ilmu moyo wake hauwezi ukakaa kukaa yani farigh ukawa emte, ukawa tupu akawa siku nzima yeye amekaa hajasoma Qur'an hajasafanya hata muraja hajafanya hajaingiza kitu chochote katika dini yake ukiona wewe siku imepita alafu hujaingiza kitu chochote katika dini yako ujue bado wewe hujapata ladha ya ilmi yule ambaye kapata ladha ya ilmi utamkuta siku haipiti isipokuwa Ametwalii hata kidogo katika Qur'an siku haipiti isipokuwa ataona hebu ngoja nifungue kitabu fulani atasoma kidogo pale baada ya hapo ataendelea na shughuli zake nyingine amepita labda kwenye mitandao atakuta kitu atakisoma vizuri atakielewa au kwenye audio au kwenye mihadhara atakisikiliza ala kulli hali mpaka siku imeisha mtu huyu ameongeza kitu au vitu katika ilmu ukijiona wewe upo katika hali hiyo mhimidi sana Allah tabaraka wa ta taala Allah tabaraka wa ta taala akuzidishie hirs pupa hiyo hiyo katika swala so zima la elimu lakini pia hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza katika hadithi akilihusisha swala la kutafuta ilmu kwamba ndio njia rahisi kabisa ya mtu kwenda peponi anasema Allah tabarakataala Man salaka tariqan yoyote mwenye kupita njia yaltamisu fihi ilman anatafuta katika njia hiyo ilmu sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allahum fany awepesi yeye njia ya kuelekea peponi peponi si kwamba ni kazi ni ni rahisi inahitaji kujipinda swala la pepo Si kwamba ni swala ambalo ni ni rahisi. Ni swala ambalo linahitaji mtu kujipinda katika mambo ya ibada, katika kuacha yale ambayo Allah amekataza na kufanya yale ambayo Allah ameamrisha. Si jambo sahali. Sasa wewe ukitaka njia nyepesi kabisa ya wewe kuelekea peponi, lazimiana na kutafuta ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ila aljanna. Allah umfanyia wepesi yule mwenye kutafuta ilmu njia ya kuelekea peponi lakini pia wa innal malaikata latadhu ajnihataha litalbil ilmi ridhan bima yasda na kwa hakika malaika wanaweka mbawa zao kwa yule mwenye kutafuta elimu kwa kuridhia kila anachokifanya kwa hiyo nyinyi hapo mliokaa wanafunzi malaika wamefunua mbawa zao wameweka mbawa zao kwa ajili ya hiko mnachokifanya wameridhia hiko mnachokifanya cha kutafuta elmu na hii ni sharafu hili ni jambo kubwa malaika kakukinga na mbawa zake maneno kuonyesha kwamba malaika ha? تعظيم الملائكه, وأنا تعظيم الملائكة لطالب العلم. يعني ملائكه وانا ta'dhimu al-mala'ika li talib al-ilm yani mala'ika wana mu'adhimisha yule mwenye kutafuta ilm kwa hiyo ni jambo kubwa lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa innal alima la yastaghfir lahu man fi al-samawati wa man fi kinamsamea yeye kila kitu kilichopo juu mbinguni na kile kilichopo ardhini hata alhaitanu filma hata alhaitan e, samaki aliye baharini anakutokia anakutakia wewe msamaha angalia jambo hili lililokuwa kubwa yani wewe mwenye kutafuta ilmu wewe kila kitu kinakuombea msamaa vitu vyote vilivyopo juu kama ni anga kama suli ni mbingu, kama ni malaika wote wanakutakia we msamaa, ewe Allah msamee huyu mje si mbinguni tu mpaka ardhi huku kama kuna mafunyo kama suli kuna nini madudu gani huko chini kwenye ardhi vyote vinakutakia msamaa, na juu ya ardhi pia binadamu miti, wanyama mimea vyote vinakutakia msamaa, bali hata samaki aliyoko baharini hata laitano filma hata ule samaki aliyoko baharini ule anakutakia wewe msamaha hebu niambie ndugu zangu kwa nini unakaa nyumbani wewe huji kutafuta elimu fadhila kama hizi unazikosa kwa nini na ukikaa nyumbani si kwamba labda kuna la muhimu sana utakalolifanya lifanya chochote sana sana utaangalia tamthilia utafanya hiki utafanya kile kuna loloto la maana lakini njoo darasani njoo kwenye ilmu kila kitu kinakutakia msamaha kwa hiyo hizi ni fadhila zinazopatikana kwa yule mwenye kutafuta ilmu bali anasema mtume sallallahu alayhi sallam katika hadithi nyingine anasema mtume sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini hakuna kuoneana hasad isipokuwa katika mambo mawili sote tunajua kwamba hasad ni jambo baya hasad Kutamani nema aliyokuwa nayo mwenzako imuondokee uipate wewe sawa emma kutamani nema aliyokuwa nayo mwenzako imuondokee au kutamani nema aliyokuwa munz... nayo mwenzako imuondokee uipate wewe sasa hakuna hasad إسقوع في رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق علف وكتاجه الله الحكمة وهو يقضي بما يعلمها ده منتو الله تبارك وتعالى من حكمه نا انا bima biha kwa hiyo hikma wayuallimuha na anaifundisha hikma kwa maana ya elimu mtu ambaye Allah tabaraka ta'ala amempa elimu akawa anaifanyia kazi hiyo ilmu huyu ni mtu ambaye anatakikana watu wamuonee hasad kwa maana watamani na wao ile elimu alioipata yeye na wao waipata hasad kwa maana hiyo kwa hiyo si vibaya wewe ukatamani kwamba na mimi natamani elimu aliyokuwa nayo fulani na mimi niipate au nipate zaidi ya ile yake kwa hiyo kuonyesha kwamba jambo la ilmu ni jambo kubwa mpaka ikaruhusiwa sasa wewe kuwa na hasad kwa yule mwenye ilmu. lakini pia tusisahau kwamba ilmu ndio ambayo itatusaidia sisi pindi tutakapoondoka katika mgongo wa ardhi hii mtume sallallahu alaihi sallam anasema idha matabna adam Ah takapokufa atakapokufa mwana wa Adam idha mata ibn adam atakapokufa mwana wa Adam yani mwanadamu inqata anhu amaluhu yanakatika kutokana na yeye matendo yake Ila min thalathin isipokuwa kutokana na vitu vitatu Mwanaadamu akifa matendo yake yote yanakatika isipokuwa vitu vitatu ndio kutaendelea cha kwanza amesema sadaqatul jariya Jari ya ni swala yenye kuendelea ya pili akasema alilmu yuntafau bihi elimu ambayo inanufaisha ina watu hupatikana manufaa kwa elimu hiyo hili ndilo ambalo tunalozungumza sisi kwamba wewe ukiwa una ilmu umesoma mathalan qa'idatu nuraniya ukamfundisha na fulani fulani naye akamfundisha na fulani fulani akamfundisha na fulani hawa wote hawa ambao wanaofundishana ujira unarudi kwako wewe yani wewe umemfundisha labda mfano umemfundisha ukhti fulani eh alqaidatu nurani akamfundisha ukhti fulani akamfundisha ukhti fulani ukhti fulani akamfundisha mwanaye Mwanaye akaenda kusoma mamlaka akawa ni shekhi akawafundisha na watu wengine akafundisha jopo la watu hizi fadhila zote hizi kila akifundisha ile Alkaidatu nurania zinarudi kwa ule wa kwanza ambaye ndio wafanyaji amefundisha ile kaidatu nurania tasa amali hii ikatiki ila an saa mpaka kiama kitakaposimama watakuwa kusoma bado fadhila zinarudi kwako wewe umefariki lakini bado unapata thawabu kutokana na kilo ulichokianzisha katika elimu sasa fadhila kama hizo utazipata wapi ikiwa wewe unalala hauji katika vikao vya elimu utapata wapi tena huenda hata wengine wakija lakini kazi ni story hakuna kufundishana hakuna muraja kwa hakika hiyo siyo sawa tukimbilie tukimbilie khiri hizi tusikubali zikatupita khiri hizi tusikubali Sasa baada kuonyesha kwamba jambo la ilmu ni jambo ambalo ni muhimu tunatukikana soti, mimi pamoja na nyie tukazane katika swala la kutafuta ilmu kutafuta ilmu kuna manfa kuna baraka mtu akitaka baraka katika kizazi chake basi ajitahidi yeye kutafuta ilmu kujitaalhamisha yeye utaalamisha kuwafundisha watoto wake na familia yake basi utakuwa unatengeneza familia itakuwa unatengeneza kizazi ambacho ndani yake kina baraka sasa leo nitasoma adabu mbili ambazo wewe mwanafunzi unatakiwa ujipambe nazo kesho tutamalizia nyingine nitasoma adabu mbili ambazo we mwanafunzi unatakiwa ujipambe nazo. Huko mwanzo tuliona umuhimu wa kutafuta elimu. Tukaona ni jambo la muhimu sana. Sasa tuingie katika adabu. Sawa? Adabu ya kwanza. An yaqsida bi hii wajha Allah. Ni mwanafunzi kukusudia kwa elimu yake kupata uso wa Allah kupata radhi za Allah Usiwe wewe lengo lako la kutafuta ilmu ukawa ni una malengo mengine pembeni kabisa Ah, ah sio sahihi Inatakikana wewe mwanafunzi liwe lengo lako la kutafuta ilmu ni kwa ajili ya Allah Kwa kifupi ndio tunasema alikhlas Uwe na ikhlas katika kutafuta kwako kwa elimu Isiwe lengo lako wewe kutafuta ilmu ni kupata mambo katika mambo ya kidunia nisiwe hilo ndiyo lengo lako Anasema Allah Tabarak ta wa Taala wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahuddin na wala watu hawakuamrishwa isipokuwa wa muabudie Allah hali ya kumtakasia yeye dini kwa hiyo elimu ni ibada elimu ni ibada kwa nini tunasema elimu ni ibada? Kwa sababu Allah anapenda na anaridhia. Ibada ni kila ambacho Allah tabaraka wa ta Taala anakipenda na kukiridhia. Sawa, hiyo inaitwa nini? Ibada. Sasa miongoni mwa ibada ni kutafuta ilmu kama tulivyoona mwanzoni huko. Kutafuta ilmu ni ibada. Kama kutafuta ilmu ni ibada, ibada yoyote ni lazima iwe na ikhlas. Allah tabaraka wa Taala hapokei ibada ambayo haina ikhlas ndani yake. Hapokei. Inakuwa ni yenye kurudishwa. Sasa kama kutafuta elimu ni ibada, basi kutafuta ilmu pia kunahitajia ikhlas. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Haki si vinginevyo. Matendo yote huzingatiwa kwa nia na kila mtu atalipwa kulingana na kile alichokinuia. Kwa hiyo tujichunguze mimi na nyie. Ni ipi niya yetu ya kuja hapa mtimkavu kutafuta elimu? kila mtu ajikague ndani ya moyo wake, ndani ya nafsi yake. Mimi nia yangu ni ipi? Ikiwa nia yako si kwa ajili ya Allah Tabarak wa Taala, basi we umefeli. Mthala ni mtu akawa na nia labda kutafuta ukubwa akawa na nia ajionyeshe mbele ya wenzake kwamba mimi najua haya ni malengo ambayo hayatakikani kwa mwanafunzi ukaya nayo bali Mtume sallallahu alayhi wasallam amewasema vibaya watu ambao wanatafuta elmu pasi nakuwa kuwa na ikhlas kutafuta ilmu pasi na kuwa na ikhlas ni madhara kwako wewe utadhurika hapa duniani na kesho akhira Anasema Mtume sallallahu alayhi Alaihi Inna awwala an-nas yuqda yauma al hakika watu wa kwanza kabisa kuhukumiliwa siku ya kiyama ni watu watatu Katika watu hao watatu akamtaja mtu mmoja akasema wa katika watu wa kwanza hao kuhukumiwa siku ya kiyama wa rajulun wa mtu ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-quran ah amejifunza elimu akaifundisha kwa mja wangu mimi nilikupa hiki na hiki na hiki Allah atamuonyesha zile neema zake ambazo amempa yule mja zitakazomsaidia yeye katika kutafuta elimu faarrafaha yule mtu atazitambua zile neema kwamba kweli mimi nilipewa hizi nema na Allah tabaraka wa ta taala sasa Allah ataanza kumhoji qala atasema Allah fama amilta fiha umezifanyia kazi gani hizi nema nilizokupa wewe umepewa neema ya macho neema ya miguu neema ya mikono kinachokufanya wewe usije ukatumia miguu yako usije katika kutafuta ilmu nini macho ukayatumia katika kuangalia kusoma mkono kwa katika kuandika masikio ukayatumia katika kusikiliza hizi nema ulizopewa na Allah ta'ala ta umezifanyia kazi gani wewe katika kutafuta ilmu sasa huyu mja yeye anadhania kwamba Allah hajui ataanza kujitetea pale قالا تسما تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القرآن انا جيتتيه انا اسمع الله ميمي nilijifunza ilmu nikaifundisha ilmu na nikafundisha watu qur'an Allah tabarakataala atamwambia qala kadhabta muongo wewe unasema uongo wewe hukujifunza kwa Hukusoma Qur'ani kwa ajili yangu mimi Allahatamwambia kadhabta umesema uongo wewe Walakinaka kata'allamta alilma lakini wewe umejifunza elimu liikala ili pasemwe alimun liikala ili alimun kwamba wewe ni mwana wa chuoni wewe ni mjuzi unakuja hapa mtimkavu kuja kusoma lakini lengo ni kwamba watu wako mtaani wa kwamba ah yule bwana yule eh salafia salafia yule au wenzao wa kwamba wewe unajua ah hilo lengo lako eh? Wakaraata wa alquran na Allah tamwambie wewe umesoma quran biyuqala huwa qari'un ili paseme kwamba wewe ni msomaji mzuri wa quran hmm? mtu atahifadhi hifadhi ataenda sehemu fulani kwenda kuhifadhi nini lengo lako la kuhifadhi Siku hizo kuna kamtindo mtu anaifadhi ili na yeye afungue kituo cha tahfidhi anajua tahfizhi inalipa. yasiyo malengo yako hayo. Wewe lengo lako liwe na tafuta Qur'an, nasoma Qur'an kwa ajili ya Allah tabaraka Taala, kwa ajili ya mimi kuijua Qur'an na kuwafundisha watu. Sasa katika huko kufundisha watu ndo malengo mengine kwamba e, yanahitajika pesa kwa ajili ya hiki na hiki, mambo mengine. Lakini wewe mim bidayatil amri mwanzoni kabisa eh unamkusanya kitu flani bwana hebu njoo tufungue, tufungue tahfidhi hapa kwa sababu katika tahfidhi wakilipa milioni 1.1 tunagaana la, kitano, la kitano, eh maisha anakwenda ah, ah, Lisiwe ni lengo lako sawa Lisiwe hilo ni nini ni lengo lako au ah, mtu lengo lake yaambiwe kwamba ni kari mtu anasoma Qur'an Anajibidiisha katika kusoma Qur'an katika kuhifadhi ili aende katika mashindano anajua pale nikienda nitazawadiwa gari nitapata sw milioni ngapi hilo ndiyo lengo lake huyu amefeli katika kuhifadhi kwake Qur'ani na ndiyo maana utaona katika msiba mkubwa kabisa tuliokuwa nao sasa hivi ni watu kujifundisha Qur'an alafu baadaye wakapotea maskini napita mtaani unamuona mtoto ni wa ovyo unaambiwa ah yule bwana alihifadhi Qur'ani yule imebakia ni historia kwa sababu gani ikhlas jichunguze katika ikhlas kwa nini uhifadhi Qur'ani na ipotee umekuwa ni mtu wa hovyo mtaani matendo yako yanawaibisha wenye kuhifadhi Qur'ani mtu anaona ah, sasa kama kuhifadhi Qur'ani maneno ya Allah Ndiyo mtu anakuwa vile ah bora niache tu kwa wale wasojelewa eh? mtu anaona hivyo lakini tatizo liko wapi kwenye ikhlas kwa nini umesoma Qur'an ili katika mtaa wetu katika kijiji jitetu sawa nipate heshima kwamba kwa yule mama ule mwanae ambaye ni hafidh ushapata heshima pale mtaani kwenye kijiji chako yasiwe ni malengo yako hayo hayo atakuja baadaye hivi vitu hivi vinakuja baadaye wewe kuwa na ikhlas soma Qur'an hifadhi kwa ajili ya Allah kwa ajili yako wewe kuwasaidia ndugu zako Haya mambo mengine hizi sifa hizi zenyewe zitakuja huko mtaani wewe mwenyewe tu unakaa unashangaa ah bwana sibizi watu wanakuita hivi yamekuja yenyewe lakini kuna watu asivokuwa na haya mtu anajiandika pale kabisa ni hafidh eh, anajitambulisha yani ana force ajulikane ana force asifiwe sasa Qur'an ya aina hii manufaa yake kwa jamii ni machache sana Manufaa yake ni machache ma, ndio ndio matunda yake sasa Ndiyo hawa vijana wetu tunaona wanahifadhi Qur'ani lakini hamna lolote tabia mbovu Qur'ani haijawashape kwa hiyo Allah tabarakataala siku ya kiyama atamwambia kadhabta wewe ni mwongo wewe umehifadhi Qur'ani umesoma Qur'ani ili uambiwe wewe ni msomaji uambiwe wewe una sauti nzuri faqad qila na hawa yameshasemwa huko thumma umira bihi kisha malaika wataamrishwa fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar ataburutwa na uso wake unajua kuburutwa kwa uso yani ule uso ule upo chini ya ardhi alafu malaika wanakuburuza na ule uso wako mpaka anatupwa kwenye moto wa jahannam angalia ikhlasi madhara yake ukiwa hauna ikhlasi katika kutafuta kwako kwa elmu. ni jambo baya kabisa kwa hiyo tuji, tujiangalie kwenye nafsi zetu Tujiangaliye. lakini pia Mtume sallallahu wa wasallam amesema katika hadith